Lieve vrienden ons luister dan wanneer die heren met ons praat uit Matthäus ook stuk 5 En ons gaan voort met ons reeks Die werkpredikatie en ons kom vanaan By die gedeelte En ook 5 Vers 9 Wanneer die heren praat oor vrede En die vrede maak ons hy sal onthou in die licht van die structuur van hierdie bergpredikasie hoe ons hierdie beeld raak sien dat die Heere begin die bergpredikasie met die zalig spreking hy sluit het af met die gelijkings van die twee huise en ons verstaan het ook in daar lig licht dat die Heere sê daar is een van twee paaie wat een mens kan loop, selfs een kerk kan loop, op die lewe as een christen, die bloot lewe bloot as een godsdienstige mens wat uiteindelijk nie die koninkrijk van God gaan sien. En hy sê, altyd daar is hierdie twee wat tegen mekaar afspeel. Twee mense wat bid, een staan voor in die kerk en hy bid uit hoogmoed, een achter in die kerk, saam op Twee bome, een uit prachtige blare, maar die andere een draag Twee huis, en hy lyk precies die selfde. wat onder die grond aangaan is die groe ding, jy is gebouw op roks, en jy is gebouw op sand, en hier is as jy jou valse hoop bouw, dit wat een mens kan, met sy eie kracht probeer doen, in godsdienst, dan gaan jou huis val, as die storm vol, as jy Jesus bouw, dan gaan die storms kom, want jy kan blij staan, en die Die storm waarmee ons van te doen kry, want die Heere in hierdie salig spreekings sê salig is die vredemakers is die storm van konflik. Maar die Heere ons leer jy kan konflikanteer wat hy verduid het vir ons precies wat vrede en werkelijkheid is. En dit is iets totaal anders as hoe die wereld dit bestaat. Ek het die tweede gedeelte wat ek graag saam met u lees, en dit is uit Johannes hoofstuk 4 en dit is vir my aangrypende illustratie van hoe Godse vrede in die mense lewe ver die opskrif van Johannes hoofstuk 4 is die Samaritaanse vrou maar ons gaan eerst lees uit Matthäus hoofstuk 5 en ons lees van vers 3 Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoor die koninkryk van die hemel. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroes word. Salig is die sachtmoedig is, want hulle sal die aarde beërbe. Salig is die wat honger en doors na die gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartig is, want aan hulle, sal barmhartigheid bewys word salig is die wat rein van hart is want hulle sal God sien salig is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word salig is die wat vervolg word terwille van die gerechtigheid want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel Salig is jylle, want die mense jylle beledig en vervolg en valselik allerhandekwaad in jylle spreek om my ontwil, verblij en verheug jylle, omdat jylle loon groot is in die hemel, want so het jylle die profete vervolg wat voor jylle verwees Het is so ver ons skripleesing uit Matthäus Johannes 4 To die heren dan verneem dat die fariseers gehoor het dat Jezus meer disciples maak en doop as Johannes, wanneer wel Jezus self nie gedoop het nie, maar sy disciples, het die Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes weer Samaria gaan. Hy kom toe by een stad van Samaria wat Sigar genoem word. Na by die stik grond wat Jacob aan sy sien Joseph en die fontein van Jacob was daar. Jezus sê toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. En dit was omtrend die sesde eeuw. Daar kom een vrou uit Samaria om water te skep. Jezus sê vir haar, Gee vir my water om te druk want sy disciples het na die stad gegaan, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat een jood is, van my vraag om te drink terwyl ek een Samaritaanse vrou is? Want die joode het geen gemeenskap met die Samaritaan nie. Jesus antwoord en sê as jy die gave van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê geef vir my water om te drink sy om gevra het en hy sou vir jou levende water gegeet en die vrou sê vir hom, heren jy het nie eens een schepping nie en die put is diep, waarvan dan kry jy dan die levende water jy is toch nie groter as ons vader Jacob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seens en sy veem Jezus antwoord en sê vir hulle Elk wat van hier die water drink sal weer doorskry maar elk een wat drink van die water wat ek hom sal gee sal in eeuwigheid nooit doorskry nie die water wat ek hom sal gee sal in hom word een fontein van water wat opspring door die eeuwige lewe Die vrou sê vir hom Heere gee my daar die water so dat ek nie doorskry en hier hoef te kom skip nie so sê vir haar gaan roep jou man en kom hier die vrou antwoord en sê ek het nie man nie Jesus sê vir haar jy het recht gesê ek het nie man nie want jy het vijf mans gehad en een wat jy nou het is nie jou man nie dit het jy met waarheid gesê vrou sê vir hom heren ek sê dat jy profeet is Ons vader het op hierdie plek aanbid, en jylle sê dat die plek waar ons behoort aanbid in Jerusalem is. Jezus sê vir haar, vrou, vlo my daar kom een uur, wanneer jylle nie op hierdie berg het ook nie in Jerusalem, die vader sal aanbid nie. Jylle aanbid, wat jylle nie weet nie. En ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die jode. Maar daar kom een uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die vader in gees en waarheid sal aanbid, wanneer die vader soek ook sulke mense wat hom aanbid. God is gees, die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Rauw sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jezus sê vir haar, dit is ek, wat met jou spreekt, Op die oomlik het sy disciples gekom en hulle verwonder dat hy met die vrou in gesprek was toch het niemand gesê wat verlang hy of waarom spreek die met haar toe die, die vrou het toe haar water kan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê kom kyk, die man wat my alles vertel het wat ek gedoen het is hy nie miskien die Christus nie hylle toe uit die stad gegaan en na hom gekom net tot so ver as skrifleesing dat die Heere verheerlik word dier die verkondiging van sy boe kom ons bid sal ons vader in die hemel smag my vrede ons leef in die tyd van soveel onvrede leef in die tyd waar dit vir ons voel of daar nie meer vrede makkelijk kan om in ons land, in ons dorp, onder ons volk die Heere selfs hulle wat ons lief het as ons onszelf vergelijk met ander lande in die wereld dan en ervaar ons dit dat baie lande een groter mate van vrede ervaar as ons en dit is vir ons zwaar daar is soveel van ons lidmate wat begeer om vanaan saam te kom om u te aanbid wat eenvoudig nie kan sien omdat die veiligheid en die vrede nie daar is. en daarom boete ons vanavond om vrede en is ons gebed dat hy vanavond opnieuw in ons harte lewe die waarheid dat hy ons die vrede moet verstaan en dan uiteindelik Heere praat ons het is ons vanavond opnieuw toe om vrede makers in die wereld te wees ons graad het die naam van Jezus Amen liefdes in ons jyre Jesus Christus wat is vrede? As iemand vir jou so vraag, is jy een vredemaker? Dan is dit nie so voor jou aan het liggen antwoord Vraag is nie, is jy een vredeliewende mens nie? De meeste mense is. Maar vredemakers is din gesaak. Het lyk so as ons die wereld om ons kyk en ons kyk na al die geweld wat daar is tref een mens dat die grootste organisatie vir vrede in die wereld die Verenigde Nasies wat ontstaan het na die Tweede Wereldoorlog met die doel om vrede op aarde te bewerf en sê dat die ontstaan van die Verenigde Nasies in 1945 is daar nog nie een dag op aarde vrede geweest wat ons in die wereld is daar oorlof en as ons kyk na ons land in die afgelupe tijd, die afgelupe paardjaar dan lyk het of die kurwe met gespoed toeneem van geweld, gewelddadigheid van opstand van mense en die sy harte daar nie vrede is nie en alles behalwe wat makkelijk gewelddadig en vandalistisch raak iets wat hulle ervaar as iets wat hulle vrede steel In hier die omstandighede kom die Heere na ons. Sê hy vanavond vir ons, salig is die vredemakers, want hulle sal kindes van God genoem word. En verstaan my, sê die Bijbel, dat vrede vir God baie belangrik is. Die Bijbel begin met die vredesituasie in die tuin van Eden, waar hy volmaakte weise by Adam en Eva die hoordig was, en hulle sy vrede ervaar. Die bybel sluit af in openbaring met die situasie waar die Heere weer sy hemelse vrede skenk aan elkeen van sy kinders en hulle in die volmaakte hemelse nie net toestand maar eeuwe gewoning en blijplek van vrede Godse volmaaktheid ervaar. Die bybel beskryf God as die fors van vrede, as die God van vrede. Die Heer Jezus word beskryf as die vredevolks, die prins van vrede. Die Heilige Gees as die Gees van vrede. Die Evangelie boodskap, die boodskap van vrede. En toch? Die oomlik as jy iemand confronteer met Jezus Christus as enigste verlosser, dan het jy moeilik As die mense vis en boos, dan is jy iemand wat onethies optree, hoe durf jy aanstoot gee aan mense? Dit is een moeilikheid maak, iemand wat vrede bewerk, wat nou nog dis mense vrede bewerk. Weet jy, dit wat hierdie vrou ervaar het in Johannes 4, dit is vir my beskrywing van hoe die Heere Jezus vrede in die manse hart breng. Want kyk ons na ons wereld om ons, dan sien ons alles behalwe vrede. Daar is nie vrede in ons land, daar is nie vrede in ons dorp, daar is nie vrede in ons huise. Daar is net een plek waar daar vrede kan wees. En waar die Heere begin met vrede Dit is die hart van sy kinders En dit is die enigste ware werkelike vrede Wat ons hier kan ervaar Toor het God sy ewige vrede reik aanbree Die enigste bron van vrede is God Die enigste plek waar daar sy vrede is op die aarde Is die hart van sy kinders Ons lees in Colosseense 3 vers 15 en die vrede wat Christus gee, moet in jylle levens die deurslag gee. God het jylle immers geroep om as lede van een lichaam in vrede met mekaar te lewe. Sê nie vanuit hierdie, hierdie vrede wat ons van God ontvang, sê die heren, dit met jou lewe bepaal, dit met die deurslag gee in jou lewe, en dit, hoeomlik as jy vrede in jou ouwe lewe heet, dan word het vir moendlik met vrede sê, ek kan lewe. Maar wat is vrede? In die oud-testement word daar gepraat van die shalom, jahwe, vrede van die Heere. En hierdie vrede is iets heel te anders as wat ons in vandagse tyd dink oor vrede. As iemand vir jy sou vraag, wat het jy is vrede? ons sal ons by divinities uitkom soos om rustig te wees, om stil te wees as dat is mense vrede is beteken het, daar is die oorlog daar is die geweld daar is die konflik so ons beskou vrede in een menselike vlak as die afwezigheid van konflik die mense dink dit is wat vrede is as hier twee strijdende partijen is hou hulle uit mekaar uit, en jy uit vrede. Een geleerde, dat het so beskryf, hy sê, hy sê vrede, denk die wereld, is daar die wonderlijke oomlik, wat anbreek, die oomlik as die wereld, wat met mekaar beklaist, stil word, en herlaai om weer te schiet. Dit is vrede. Dit is nie net een wapenstolstad, dit is nie, nie die gebrek aan geweld, wanneer ons herlaai om weer te skry. vrede is die aanwezigheid van ons. die die pro-aktieve teenwoordigheid wat jy vir iemand toe bid wanneer jy sê shalom. En die treffende is, hierdie begrip beteken nie net dat jy vir iemand sê, as jy sê vrede vir jou, mag jy nie geweld ervaar, mag daar aanwezigheid van konflikt in jou leven wees nie, Jy sê vir iemand mag die gerechtigheid van God met jou wees, mag jy vrede met God ervaak mag jy voors op jou pad voorent die ervaan. dis iets anders as nie een verbrek kom die vind ons dan in die Nieuwe Testament met die Griekse woord Irene Irene soos wat sommige dit uitspreek dit beskryf die vrede wat God gee en daar is vir my nergens een mooier voorbeeld wat ek dan kan dink as dit wat in Johannes 4 gebeur en nou moet ons verstaan wat hier gebeur het ons het al reeds op een stadium begin kyk na die samaritane en wat een verachte volk dit was in die tyd na die ballingskap en die koning wat die noordelike reik oorwinne, mense van ander volke naar die noordelike reik gestuur om daar te hoon. En hierdie Assyriese koning het gedinkt het is een goeie idee dat hulle tussen die plaaslike bevolking gaan bly, die mense van Israel wat neenballingskap weggevoer is nie, so hulle een nieuwe volk kan vormen en dit is wat gebeur het, hulle het ondertrou met die Israelite wat in die noordelike reik achtergeblei het en daaruit het hierdie bastervol die Samaritane ontstaan maar nou ken as die geschiedenis daar kom toe leeuws wat hierdie mense aanval en het klom van hulle doodbuit en hulle het onmiddellik die koneksie gemaakt met godsdienst en te sê, maar ons ken nie die god van hierdie land stier vir ons iemand om te leer van die god van hierdie land dat die leeuws nie, ons nie doodbuit neem, hulle het hier naartoe en stier een priester hy iemand wat vir hulle die waarheid geleer het nie, het vir hulle geleer van Javé van die Heere en hy het gesê, dit is gaaf, nou het ons nog een God by kom ons aanbid omhoog maar hy het nie vir hulle geleer, hy is die enige ware God, wat jy net kan aanbid op die manier wat hy jou leert en toe maak hy hulle eie godsdienst en hulle aanbid op hulle eie manier en dit is waar die Samaritanische geloof, en hulle godsdienst ontstaan het en baie erger, as hier die baster volk, was hier die baster godsdienst vir die Israelite aanstoel Ek het vir jy gesê dat selfs wanneer hulle na Galilea moes rui het hulle nie direct door Samaria gegaan as hulle op pad is Galilea van Jerusalem nie hulle het oor die Ordaan vir jy gegaan en ten die kant op tot onder die zee van Galilea en dan oor die grens na Galilea om nie hulle voete te maak met die stof van Samaria maar nou staan daar in Johannes 4 Jezus het door Samaria gegaan vers 4 hy het in sigaar gekom en daar het hy met die vrou gepraat op die 6e en dit is 12 uur die middag nou normaal weg het vrou kom water scheep, dit was gewoonlik hulle taakje en hulle het hierteens kemer dis in 4 en 6 in die avond het hulle in die middag getrek om scheep maar hierdie vrou kom op die middel van die dag wat een ongewone tyd en is duidelik uit die uit die verloop van die gesprek dat hierdie vrou nie gesien wou word dier die ander vrou ons nie, sy wou nie meng met die ander is waarschijnlijk veracht en verwerp dier die, die ander vrouw, omdat sy een sedeloze vrou is. Daarom kom Skeps op die middel van die dag. Sy het nie vrede gehad met mense. En nou kom sy op die middel van die dag en een ding wat jy nie gedoen het nie is jy het nie met die Samaritaan gepraat as jy Israelite is. Dit ken ons uit die geschiedenis ook van die, die baramhartige Samaritaan. Daar het die gelijkenis wat Jesus vertel en iets daarvan sien een mens in die verachtelijke weise waarop hulle na Samaritane gekyk het en nou praat Jezus met die Samaritane om het erger te maak is die vrou en jy het nie sommer op straat met die vrou gepraat nie, dit was die goeie manier en Jezus praat met die vrou En wanneer een mens dink aan Jezus as die prins van vrede, dan sê hy dink, hy iemand wat met vrede woord is, mooi praat met iemand, so sy. Maar Jezus sê vir haar, vers 16, gaan roep jou man, want hy weet, sy sy sedeloos. En sy sê, ek het nie man, en dan sê Jezus, dit klink aanvankelijk sarcasties, jy is baie reg, jy het nie man nie, want jy het vijf gehad, en die ene wat jy op jy oomlik is nie jou nie. En dan besef hier vrou, maar hier is meer van die vrou. En uiteindelik sê Jezus vir haar, want sy sê in vers 25, ek weet die Messias kom, ek, dit is ek. En aan die einde sien ons na vers 42, dat in vers 41 en baie meer het op grond van sy woord gegloe en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet, dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wereld is so hier sien jy een vrou wat nie vrede het met haar gemeenskap nie totdat sy vrede krij met God en dan los sy haar water kan nie daar gaan na die dorp gaan vertel die mense van Jezus en hulle gloe dat Jezus die saligmaker is van die wereld op grond van die getuin wat hierdie vrou begint wat is vrede vrede is wanneer jy ervaar wat hierdie vrou ervaar wanneer Jezus jou confronteer met jou sonde en of jy een aanstoot aanvankelijk neem of nie jy besef, jy het hierdie levende water nodig jy het hom nodig. en jy besef, hy is die saligmaker en jou verlos wanneer jy daar vrede ervaar het dan word het vir jou moendlik om vrede met mense te hee en tussen mense te bring wat verwacht die Heere van vredemakers? En mense dink, aanvankelijk lyk dit net op die oogaf vir mens, die Heere verwacht van ons as christenen om mense te wees wat konflikt uit die weg rui. Weet dit wat die Heere vraag? Ons taak as christenen op aarde is nie om ten alle koste te probeer vrede bewaar en alles te aanvaar moet toch nie so hard praat nie, moet toch nie hulle, nie, moet toch nie vir hulle confronteer oor hulle sonde nie, want terwille van die vrede, laat ons liever stil doen. Net die maak julle seer met jou woorde as hy vir hulle iets sê oor hulle sonde. Is dit vrede? As ons konflikt vir my nou die enigste ware vrede is wat mense met God en soms kom hier die vrede by God, die Heer confrontatie met som wanneer die Heer in my confronteer oor my son en ek oor myself kom en ek by punt uitkom waar ek besef, maar ek son, daar het God nodig, dan eers kan ek by vrede uitkom en dit maak een christense taak so onzakkelijk moeilig want kyk nou wat gebeur in die baie Je krij iemand soos Paulus wat op die pad na Damaskus Godse vrede begin ervaar wanneer hy tot verlossing kom en kind van Heerewold. En hy beskryf dit in Galaties dat hy gaan om met hierdie boodskap as jy die wapenrusting aanheed dan het jy die bereidheid vir die skoene van die evangelie van Heere. En hy trek hierdie skoene aan en hy gaan in handelinge lees ons En die wereld in met sy siening om die evangelie van vrede te bring en wat is die reaksie? Die mense kom in opstand. Die mense klaam aan by die staatsraad. Beskuldig om. Hy is een moeilijkheid maker. Hoekom? Want hy bring die evangelie van vrede. Weet in vandagse tyd sien ons hoe dit geweldig toe neem. Joomlik as jy boodskap op Facebook sit wat die waarheid van die evangelie bevestig, dan gee jy aanstoot. Deomlik, as jy uitsprake maak ten mense wat hulle sonde gewoontes en gebruike en tradities en keeses, noem hulle dit, nie goed praat nie, maar sê die bybel is daar teen, dan is dit haatspraak. Dan is jy nie een vredemaker nie, maar iemand wat aanstoot. Gaan probeer dit. Deomlik, as jy nou geset volgens God, sy wil probeer leef en nie die vrede vir mense probeer gee en vir iemand sê, my broeder, my sister ek sien, jy lewe nie in vrede met God nie hierdie sonde van jou staat tussen jou en God maak recht met God dan sê jy 10.1 een negatieve reakse en die wonderlijke is as jy nie een negatieve reakse krijg soos by hier die vrou dan kry jy iemand wat nie net vrede het nie, maar iemand wat een vredemaker word, in die proces. Die hele dorp het daar in ander licht gesien, nadat sy Jesus ontmoet het, en hom as haar God en verlosser aangeneemd. En het het gesien. Wat is een vredemaker? Vredemaker is nie maar net die vrede levende mens wat ten alle koste probeer vrede bewaar. Vredemaker is iemand wat mense met God, met Jezus konfronteer. Want dit is die enigste weg na ware vrede by Jezus uit En hierdie vrede gee aanstoem. Hoor hoe sê Jezus dit? Matthies 10 vers 34. Moet nie denk dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaar. Moet ons dit nou verstaan, en die een kan word God die God van vrede genoem, wat vrede bring in mensense aarde, en Jezus maak hierdie uitspraak, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaar, het like of dit lijn recht hier noor mekaar staan. Salom 85 het my licht gewerf op dit wat, wat hier staat, en hoe is dit nou bestaan? sal 85 staan daar hierdie woorde in vers 9 ek hoor wat God die Heere spreek ja hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer dit is die eerste aspekt van hierdie swaard wat Jezus bring dat vrede vir Godse vol beteken nie dwaasheid dan die woorde, die wijsheid en die waarheid van God. Jy kan nie vrede hee en die waarheid ignoreer. Jy het twee mense wat met mekaar strij, met wie daar konflikt is. En jy kan uiteindelijk tis in beide tree en sê, man, sit nou jylle wapens neer, het sker die haag. Maar sonder om die kwestie op te los, gaan jy twee kookpotte kry, wat nog steeds van binnenkant af boek, en waar die daar nie vrede is nie, het is kietslost. Voor die waarheid die vir hierdie twee persoon aan die licht kom en, en elkeen besef, maar ek moet voor die waarheid van Godse woord baie, dan kom daar eers ware vrede, die krij nie vrede, sonder Godse waarheid en sy reinheid en sy sybreheid. Die tweede aspek leer ons in Pesalm 85, waar daar staan, vers 11, goed en tierenheid die trouw, ontmoet mekaar, gerechtigheid en vrede. Kus me. En dis die tweede aspekt van hierdie zwaard wat Jezus sê, dat hy brink, Jezus' zwaard van vrede beteken ook gerechtigheid. Je krij nie vrede, as daar nie gerechtigheid is. Dis so kom hierdie storm, wat hierdie salig spreeking beskryf, salig is die vredemakers, het gaan nie net oor konflikt. Wat staan tussen twee mense wat met mekaar strijf? Sonde. En as hierdie sonde nie aangespreek word, kan daar nie werkelijk vrede tussen mense. En dit is toch al iets om oor na te doen. Mense denk baie keer hulle kan, mate van vrede bereikt tussen mense, door een goeie gesind door dit waar oor hulle stry te ignoreer en weg te praat en nie te sê, dit is die mooie gesindheid nie wees liewe mense wat in vrede lewe heer eens die oomlik as jy nie die zonde aanspreek as daar nie gerechtigheid is nie dan kan daar nie werkelijk vrede wees dit is die enigste vrede tussen mense werkelijk ontstaan, wanneer daar twee mense is wat besef, wat tussen my en hierdie persoon staan, wat hierdie onvrede veroorzaak, hierdie oorlog, hierdie onminde, hierdie die strijd is som. En ons moet hierdie situasie in die licht van die probleem sien, die probleem aansprek en die ding wat is in staan uit die wegrein, dan eers kan na vrede wees. Daar is nooit werkelijk vrede, as jy op die eind sê, ach man, terwyl hy van die vrede, sal ek nou maar omdra weg. is nie vrede. Maar as beide hierdie persone sê, God verwacht van ons, dat ons sal baie voor sy wil, dat ons sy gerechtigheid sal doen, en waar ek in die onrechter sal sê, ek het gesond, ek het verkeerd opgetred in jou, en die peruwe, dan krijg jy werkelijke blywende vrede. Iemand wat vanuit sy vrede van God, wat hy het sy ervaar, vrede met mense. Wat het die vrou vir die mense gesê? Toen sy in die dorp en daar water kan my die put bly Die man weet wat ek gedoen het, en allemaal in die dorp het geweet wat sy gedoen het. en sy die mense daar word praat en sy het Jezus vrede in haar aard sonde word nie verignoreer maar word bloot daar is berou daar is bekeer Jezus sê ek het nie gekom om vrede op aarde te bring nie maar die zwaard nie die zwaard leer ons dat vrede beteken waarheid met een conflict situasie sê voel, gerechtigheid met een situasie sê En uiteindelik, die derde aspek is heilig. Dat ek iemand is, wie sy leven, Christus, sy vrede deurslag gee. Maar dit is my begeerte, dat ek sonder sonde sal wees, dat ek nie in sonde sal lewe, dat ek soos hierdie vrou kan sê, Die sonde wat is in my God gestaan het, wat is in my In die persoon staan Dit is aangesprek, dit is vergewe Dit is uit die weggerak Treffende gedachte dat God sê Een vredemaker is bereid Om die zwaard te hanteer Is bereid om die bybel te hanteer Is bereid om oop te vlek dit wat is in mens en god staan is bereid om vir daar vrou te sê, van al jy man dit mis iets aangrypend geweest het om haar gezicht op daar die te sien Jezus haar confronteer met haar som as jy onmiddellik besef, maar hier het sy te doen met iemand baie groot vrede is nie soetsappige droom wereld waar jy mense paaien vrede is waar jy mense konfronteer met Jesus, so dat hulle ware vrede kan ervaren vredemaker is niemand wat net mense laat ontspan vredemaker is nie tevrede daarmee dat daar sonde tussen mense bluist het gehoor van hierdie ingrijpende verhaal van een sienkie en dit is een artikel opgeteken wat in die stijl was waar sy pa en ma was in die hitte van hierdie strijd waar hulle mekaar oor weer beskuldig het en hy het die tranen in sy oor daar gestaan het hy op een punt waar hulle oor en weer mekaar beskuldig het en beklui het die eens hand gegrypt hierdie hand getrek en die ander in sy hand grijp tot hy hierdie twee handjes hierdie twee handen met sy handjes by mekaar uitgekry en hy die vredemaker was daar is een boek geskryf The Peace Child wat die sendeling geskryf het wat sendingwerk probeer doen het onder die stammeke en hy kon nie deurdring tot die mens om te besef wie Jezus is. Maar hierdie span, st stam was in strijd geweest met die ander stam en die enigste manier hoe daar werkelijk vrede kon wees is as iemand uit die eens stam een babiek een kyntje en dan die ander stam gee en daar laag. En hy beskryf hoe hy dit beleef het en hy hoe hy sending het gesien het, hoe pa in midde van die strijd, sy enigste kynkie wat hy het, en dat gewoon ek baie kind gehad, hy het nie een kynkie. En hy grijp hierdie kynkie en hy in haar klip en sy vrou heilend achterna. En hy gaan gee hierdie babiek vir die vuil. Solank as we daar die kind leef, as die oor eenkomst, sal daar vrede is. En toe weet, toe weet hy om vir hierdie stam te verduid, wat die is Jezus. Hy is die diestjaar, die vrede die een waar die vader gegeet het so dat ons so lang is wat hy lewe vrede kan hee en hoe lang lewe Jezus. Wat er gedag dat God ons so lief gaat dat hy sy seun gegeet, sy enige geboorde seun gegeet so dat ons sy vrede kan he komere na jou en my en in Matthies 5 vers 23 As jy dan jou gave na die altaar bring en dat jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat jou gave daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, kom dan en bring jou gave van daarvan verwacht die heren van ons, as jy besef jy kom aan buid iemand het iets tegen jou jou verantwoordelik te gaan vrede die bybel sê ook dat ons so ver dit van ons afhang vrede met alle mense moet leven met ander word dit nie altyd moendlik nie dit is wat ons moet najaag uiteindelik sien ons hoe dit uitkring 2 Korinthees 5 vers 20 waar Paulus sê, ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God, wat hy bewerkt. Lede maak er, dring daarop aan, dat mense wat hy lief en sy lief het, dat mense vrede met God krijg. Wat van ons afsluit met die woorde van die VCS 2, vers 14 en vers 16, praat hy oor Christus. En sê vers 13, nou het, maar nou in Christus, Jezus het julle wat vroor ver was, nabij gekom, dier die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei een weer in die middelmeer van scheiding afgebreek het, dier dat hy in sy vlees die vijandskap op niet gemaakt het, namelijk die wet van die geboeie, wat in inzettingen bestaan, so dat hy dier vrede te maak die twee met homself tot een nieuwe mens kon skep en albei in een lichaam met God kon versoen dier die kruis nadat hy daaran die vijandskap dood gemaakt en hy die evangelie van vrede kon verkom die kruis met Jezus kon vrede maak sy vrede kos op kruis die heren van jou en van my sê myne acht skepping is onderworpe aan die nietigheid en wat wacht met reik al verlang verlange daarna na die openbaar maken van die kinders van God beteken het ook hier die vrede hier die wereld ervaar nie op die oomlik Godse vrede nie ons is op pad na die eeuwige vrede wanneer die kinders van God geopenbaar sal wat een genade dat die Heere sê wanneer hy door sy geest in ons harte boon dan is ons sy kinders en omdat ons sy kinders is is ons ook vredemakers en omdat ons sy vredemakers is sal ons het uiteindel die die eer ontvang dat Jezus bekend maak die die mens is my kind God as jou vader te heen as jy het gesien hoe jy die weg toe die rekaas sê en jy my opbou die heren sê my anders as wat die wereld dink aan iemand wat geseend is as iemand stikkend is en een bedelaar is en besef ek is geestlijke bedelaar kan niks doen nie ek is arm van geest en sê God jy is geseend en as ek so is, dat ek besef, ek kan niks vir God gee nie, ek kan nie my zaligheid verdien nie, ek is arm van geest, dan is die implikatie ver, dat ek iemand is wat huil oor my zonde, en die Heere sê, as ek huil oor my zonde, is ek geseen, en oomlik as ek huil oor my zonde, dan is ek iemand wat nie arrogantie noor mensen optreden, maar sachtmoedig, en is ek iemand wat so bereid is om die houwe te vat, wat na my kan te kom, noemlik as ek sagmoedig is, as ek iemand, wat honger en doos, dat my saak met God sal recht wees, wat honger en doos na die gerecht, dat my verhouding met die Heere sal recht wees, en wanneer my verhouding met God recht is, dan kan ek ook uitreik naar mens, dan het ek ook een hart vir mens, noemlik as ek baramhartig is, dan as ek iemand in die hulle rein hart kan raakse, iemand wat in hierdie wereld leef nie as een wereldling nie maar as iemand wat die hart op hart vir God het noemlik as ek die op hart vir God het dan is ek iemand wat het ook verander wil sien dat hulle ook vrede met God het noemlik wanneer ek die wereld konfronteer met Jezus dan kom ons by die volgende sal afkriek nie en vervolg het en daarby kom ons uit volgende Amen, kom ons woord nou stil en van geleentheid geef vir gebed Weet jy, ons het nou elke aand het ons gebed vir mens en een getreung, en ander en ek ook vraag dat ons vanavond nie harde bid ons vanavond nie stil en gebed tot God nader self en ons sluie en vraag dat die eerstens bid dat God opnieets is hierdie vrouw by die bid en u bewus maak wat het is in een omstand, en dat u nou met die Heere daar u sal praat, as die bewus is van iets wat is in die omstand, dat u dit nou sal beleid vraag as jy bewus is van iets waarmee die Heere Jezus vir jy sal konfronteer, as jy gespreksgenoot vir die kut was. Dat jy nou ook vir hom sal vraag om jy saligmaker verlosser en vredebringer gevra dat hy nou oomlik sal gebruik om te vra dat hy hy sal vol met sy vrede met sy gees van vrede ek kan vra dat hy nou met die Heere sal praat oor hulle in die wat hy weet nie Godse vrede het nie vir u sal duidelik maak hoe u wil gebruik in daar die persoon sy lewe. Ons die kracht, die liefde, die honger en doos om u maar Godse te laat ontvang. Jezus, ons bid vanavond vir onsself want ons praat oor vrede vir onsself baie keer die vrede vir ons bid te ruit vir ons ons sê die Nissan, ons luister vir die radio, ons kyk in die TV die Korante ons sien onrecht, geweld stik in levens, wat voor die loose en het lyk of het net eenvoudig geen kere, maar net voorbij niemand sien die leed in die hart en die pijn Heer ons bid vanavond om die vrede in ons hart een hart wat kan lief hee een hart wat die eeltel nie van bitterheid Jezus onself is sonder mense wat die reiniging en die geneesing so nodig het was ons schoon was ons gedag is, ons vermoed ons denk dat ons denken jy sal verheer Jezus ons weet vrede is vir jy belangrijk, so belangrijk dat jy bereik was om in die kruis te sterf en die volle prijs te betaal so dat ons jy vrede kan ervaar daarom was vanavond jy wat die volks van vrede Laat die liefde die vrede In ons levens wees laat vrede En gerechtigheid wees In ons levens, mekaar kus En hand en die naam van Jezus Gesang 223 Is ons slotsang ons sing gesang 2, ons sing daar die eerste en die tweede versie, vers 1 en vers 2, ach geskies die eerste en die vijfde versie, help ons die vijand teen te staan en vrede op ons pad te gaan, trek jy as leidsman voor ons uit, word alle bose machte gestuit, vers 1 en vers 5, gesang 2, 2, Kom, Scheeper, Geest, besoek die kerk, die wap ons versterk, vul self die scheep heilge Geest, met krag op hierdiepings tervees. Help ons die vijand te staan, in vrede op ons pad, te gaan trek nie as leidsman oor ons uit word alle bose macht gestuig Ik vang die van die heren en gaan in sy vrede die heren sal jou sien en jou behoed die heren sal sy aangesnig vir jou laat skyn en jou genaard wees die Heer is ons aangesef wat jou verhef en aan jou sy vrede